Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 44. vadászpillótak ex adását. halljátok. Én asszonyunk, nem, műsorunk házi asszonya, Szebbák Rádám vagyok, és a többieket viszont nem így hívják. Én asszonyunk házi műsora vagyok, Póli Ferenc Ferenc. Én pedig Költe Sigar, sziasztok! És a... én tudjátok, hogy miért emlékeztek a szerencsekerékre, hogy volt ez a nagyon jó fajta feladvány, hogy két szó összekötve... Nem. Nem. nem. Pedig... Ó, a... vannyi... Az pedig az első magyar jó kvíz sok, egy ilyen izgalmas, nyugati típusú szatányc jellegű. És ott volt ilyen, hogy, hogy két összetett szó hogy összeköt, vagy a, a második tag, a, az egyik második tagja, a másik első tagja. És ott kell ilyen hülyeséget mondani, mint például a vadászpilóta-ex. Uh -huh. hát, volt valami? Én csak arra emlékszem, hogy ott volt az első, ugye ott egy csinos hölgy forgatta meg mindig a betűket egy ilyen nagy falon, ahol minden karakter az egy-egy ilyen tengelyen forgó kocka volt, emlékeztek? Uh -huh. És arra is emlékeztek, hogy ki volt az első hölgy, aki forgatta a műsorokházés a várta, de lehet, ő volt lástáve is. Valami de... nő volt, nem? Nem, mentőorvos volt az ő. Hát nem a szakmája, hanem hogy dolgozott egy kicsit mentőorvosként is, és aztán később sok gyermek édesanyja valamint a filmmúzeum és a a... Hú, milyen kanál a főzős csatorna? Tényleg a. A. Tulajdonosa. A TV paprika Tévépaprika, így van. Milyen kanál? A kanálal sikerült félrevezetned, de úgy érzem, hogy ez most ilyen kölcsönkénnyi. Gondoltam valami tévéfakanál vagy ilyesmi. Van olyan is, de csak este ad. Na minden esetre, e, igen. E, hogy hívják? Most ez engem tényleg zavar. Hát akkor uh, nyomjunk pauzgombot. Google-izzuk ki. És google ki, igen. Nem, Én... addig elmondom nektek az égi jelenséget, jó? Jó. jó. Prokop! Prokop, Prokop úgy van, így van. Tehát, reggeltíztől Glédában álltak az Európai Ügynökség, ügynökségnek a tudósai, mert akkor csörgött a Rosetta nemi műholdban az önfelkeltő mizé, csörgő, amely most a nap körül... Kering. ilyen két-három ezer kilométeres pontosággal számolták ki a helyét, ami azon a távon így jól számít. És, és ez lesz az a műhold, ami augusztusban megpróbál leszállni a, most kéne fejből tudnom, a Csúriumov-Gerasimenko 67-üstököse. És, és tele van magyar cuccokkal majd a leszálló egység, úgyhogy akkor külön fogunk izgulni, hogy meg ne botoljék el, ne dőljön, stb. stb. úgy érted, hogy vitt magával Pálinkát, meg Tokajt, meg ilyen... <túról> gyere haza a <túról Rudit> Igen, igen, igen, igen, benyomsz ki Moritzot és magyar zászlót, és le fog fúrni, a zászlót, és lesz egy négy kilométer átmérő üre Akár mink, amire azt neki lehet települni, és onnan lőni a románokat. <gül> <gül> tényleg, tényleg ült magával a zászlót is. Nem, nem, nem. rendszer van rajta magyar, két műszer, meg a... azt hiszem, hogy az adatgyűjtő, meg a vezérlőszámítógép. Tehát ilyen nagyon nagy darabok belőle egyébként. Hmm. Őrület. És ezt a műegyetemen fejlesztették? Egy tucat a műegyetemen, a összes többit három másikat, pedig a, a kfk ban Értem. Ez egy csodálatos égi jelenség. És felkelt egyébként, de erre este hétig kellett várni. Addig tartott a boot, tehát akinek 10 perc jön be a Windows-al, gépén az s gépén, annak egy szava nem lehet. Hát, hogy a 7 óra alatt tölt be a rendszer, akkor panaszkodjon. És te tényleg úgy írtad ide fel, hogy Rozi? rozetta? Oh, igen. Rozi. Mert hogy, hát akkor viszont én nem tudom megkerülni azt, hogy a Rozi az égen című csodálatos gyermekkönyvet ajánljam, amit... Létezik ilyen? Én csak a Rozi a moziban tudom. Nem, Rozi a az nem égen. A folytásom az azia metron tudod. Bá. És a Rozi az égent egy, egy remek, felnőtt drámaíró... Napjaink egyik legmenőbb drámaírója írta a saját leányának a születésnapjára egyébként, a feleségével együtt, és, a, és valóban arról szól, hogy Rozi valahogy felkeveredik a, az égboltra, és ott találkozik a 12 csillag egy képviselőivel, miközben a saját elveszett születésnapját keresi. Elnézést, hogy ezt a kis közjátékot idehoztam. Tasnádi Pista, aki írta a, a könyvet, a feleségével azt persze ne felejtsék el mindig megemlíteni Egy nagyon-nagyon sok égi jelenség könyvet írt, és ráadásul felnőttnek gyereknek egy szórakoztató, sokat lehet rajta nevetni, úgyhogy égi jelenségként is ide tudom hozni. És aki pedig panaszkodott, hogy miért nincsen hármas könyvvel, és hová tűnt a szülői értekezlet, az itt most ezt öt percben mind a kettőt megkapta Igen, úgyhogy én mostantól be is fogom. De fogd a te blokkod jön. Úristen, tényleg. Igen, igen be kell számolnom arról, hogy mi is, miért is vadászpilóta keksz az adásunk címe. És hát azért, mert múlt pénteken tartottak egy sajtótájékoztatót Kecskeméten, a Kecskeméti repülőbázison, ami arról szólt, hogy majd mostantól a szlovén légteret a mi fogják védeni, közösen az olasz Eurofighterekkel, és, és hát valamelyik kollégám meghívót kapott el a sajtóeseményre, ahol egyébként rajtunk kívül kizárólag, hogy is mondjam, csak egy politikai körből kikerülő médiumokat hívtak meg. És amikor megtudtam, hogy ő megy kecskemétre, és ott a gripeneket testközelből lehet nézni, akkor bármilyen szolgálatomat felajánlottam, és vállaltam fotózást, írást, autóvezetést és cipőpucolást csak vigyen engem is magával. És így lett, elvit magával. Az esemény ugye arra szolgált, hogy a két miniszter, a két honvédelmi miniszter, mármint a szlovén és a magyar, aláérjenek egy megállapodást erről a majdan elkövetkezendő feladat teljesítésről. És hát az egész esemény ez tényleg egyfajta ilyen lovas szobra volt a felesleges baromságnak. Ugye egy, tehát ezt ugye át lehetett volna a egymásnak az aláírás. Nagyon gyakran érzem azt a honvédségi sajtóeseményeknél, hogy, hogy egész, egész ménesek állítása zajlik. De igen, ehhez képest az történt, hogy a, hogy a szlovén honvédelmi miniszter egy, egy kétmotoros kis, kis szállítógéppel érkezett, amit ha már itt a gripenekről van szó, akkor két gripen kísért be a leszálláshoz, tehát itt békeidőben két Gripen szállította le a, a miniszternek a szállítógépét, majd amíg a miniszter odagorult hozzánk a repülőjével, addig a Gripenek a fejünk fölött ilyen egyszerűbb kunsztokat mutattak be. Katonazenekar, 10 század, kivont kardal, menetel fel alá. Volt négy vagy öt ilyen, hát azok nagyon érdekesek voltak, ilyen arcú kicsit unott tekintetű férfiak, akik mind egy számmal nagyobb kabát volt, ami enyhe szoknya jelleget mutatott deréktájam, mert így elállt. Egészen biztos, hogy valami kisebb tarackok voltak a kabátjaik alatt. Az látszott, hogy mindenki úgy áll, hogy így nem tudja igazán a, a vállától eh, átvinni a kisebb ajtókon magát és, a, és az, az övén meg egész biztos, hogy ilyen úzik kellettek legyenek. E, na, és akkor ott volt a, a katonai sajtó, voltak egyébként emberek, akiknek a egyen kabátjára hátul az volt ír, hogy katonai sajtó. Az nagyon menő azért. A, viccesen nézett ki, igen. Na, és akkor az történt, hogy, hogy e, egyrészt meg lehetett nézni, hát ki, kiállítottak a bemutató hangárba a két gripent, az egyik elé, ahogy az amerikai kiállítók szokták, elrendezték az összes fegyverzetét, amit rendszeresítettünk hozzá. Ez elég jól elfért, mondjuk egy F-18-as előtt viszonylag sokkal több fajta fegyver szokott lenni. Ugye a Gripennek van egy közeli légi egy látolatáron túl légi meg egy... Maverick-típusú levegőföld rakétája, amit hát igazándiból csak páncélos erők ellen szokás bevetni, és összesen 20 plusz 20 darabot rendeltünk belőle, úgyhogy nagy hadosztályok ellen azért nem fogunk vele menni. Valami a gépágyó, a 27 mm-es gépágyó, amire valaki megérdezt, hogy pont 3 mm-rel van lemaradva az eredeti pumák, tehát a II. világháború alatti legendás magyar vadásszázat messzer smittjeinek a gépágyulőszerétől, ami viszont 30 mm-es volt. Persze ez buta populizmus, hiszen a, a Gripennek a gépágyúja sokkal gyorsabban lő, és ráadásul egy olyan lövedék van benne, ami két különböző sűrűségű fémből áll, és azért nem egy ilyen robbanó lőszer, hanem ez a két különböző sűrűségű fémnek az eltérő kinetikus energiája becsapódáskor ez okozza azt, hogy itt szpriccel a, a fém szilánk, tehát olyan, mint mintha felrobbanna. Szóval azért ez az menő, nem mondom. Szóval, hogy na, lehetett egész közelről nézni a Gripeneket, majd amikor végighallgattuk a katonazenekart, a Décszázadot, és a miniszter úrnak tisztelettel jelentem a Décszázad felsorakozottat, akkor az egyik úgynevezett hajózó, tehát egyik fiatal magyar Gripen pilóta, az repült nekünk egy elég hosszú. Egygépes bemutató, hogy hívják, nem küld, de szóval, hogy amikor a, a bemutatókon repülnek ilyen mindenféle kunsztos dolgokat a pilóták. Egy ilyet az egygépes bemutatóját lerepülte a gripeneknek, és hát elég jókat tud a gripen, azon túl, hogy tud gyorsan menni, meg lassan menni, meg kanyarodni, meg is. <síns> menni és is menni. Fontos dolgot, amit egy repülőnek tudni kell kívül tudja például azt is, hogy tud nagyon lassan repülni, és ugye ezeknél a szuperszonikus vadászgépeknél ez az, ami nagyon nehéz, hogy lassan repüljenek. És olyan, azt csinálja, hogy úgy képzeljétek, hogy olyan majd, hogy nem 45 fokos szögben felemeli az orrát, vagy hát szó az egész testét, és tulajdonképpen a hajtóműből kiáradó gássújára támaszkodva így átaraszol előtte, előtted, nem tudom, egyébként ilyen 100 km per óránál, szerintem nem gyorsabban, tehát őrült lassan, és úgy egyensúlyozva iszonyú jól néz ki, és aztán utána meg csinál egy, egy mag fölötti áthúzást. Na hát, és én ezt nézhettem egészen közelről, aztán még kimentünk a, a készültségi, hát nem biztos, hogy a készültséget adták, de mindenesetre ott volt egy géppár, az egyik egy két üléses, a másik egy egy üléses volt, és azokat is lehetett közelről fotózni. A kettő között pedig a, sajtó, a sajtót tájékoztatták a miniszterek, mindenki elmondott egy beszédet a papírjáról, jöhettek a kérdések, és egy baráti médiumtól érkező én alákérdezős kérdés volt, amit nagy örömmel megválaszolta a miniszter, majd következett végül a vendéglátás, mert hát ugye a eseményen az úgy illik, hogy mégiscsak legyen valamiféle terül, -terül asztalkám és itt volt is a... a az asztalon gyakorlatilag minden megtalálható volt, ami a Kecskeméti bázis bejáratánál elhelyezett pilóta büfé nevű a söntésében hirtelen megtalálható volt. Itt volt pogácsa, volt pilóta kex, ezen jót nevettünk, hogy hát tényleg a, egy ilyen pilótás sajtótegékoztatóan a pilóta kex különösen humoros, és mint egy az egész svédasztal csúcsaként, ilyen talpakon álló üvegtálakon, sós chips volt kiszórva, szép halomba rendezve, amit örömmel ropogtattak a újságírók. De ezt onnan éjszakra vettük, akkor egy pár ilyen lazatos zavaró konténert igazán küldtek volna velük. Uh, Ó, tényleg ezt elfelejtettem mondani, hogy zavaró konténerünk is van egyébként rendszeresítve a Gripenek. Hát, hát ilyen, ez nem igaz, megfigyelő konténer van. Eh, amiben szerintem talán zavarás nincs, de minden esetre az, az is, is föl volt függesztve az egyik gép hasa alá. Szóval a Ferenc téged megvettek kilóra. Jaj, nagyon jó volt, annyira jelöztem. -e igen, közelről tudtam a repülőgépeket nézni, meglepően kicsik egyébként a gripenek. Azt néztem a hogy is... nem kell ezeket visszadobni, hogy miért a Hát ezek ilyen könnyű, könnyű vadász repülőgépnek számítanak. Nem tudjuk, hogy szeretjük-e mi tulajdonképpen ezeket a Mindenképpen szeretjük őket, abszolút nagyon jó, negyedik generációs fegyverek. Nincs rá olyan nagyon szükségünk azon, hogy elrettentő erőként működjenek mi És a, még hát a modern légi erő az lényegében erre van. Nekünk ezért van 14 ilyen repülőgépünk. De most azt néztem, hogy a, csak hirtelen nem jutott eszembe, hogy az olasz légérő az milyen eszközöket használ, és hogy gyorsan megnéztem, hogy, hogy vannak neki tornádói, meg vannak neki Eurofighterei, meg van egy saját olasz gyártású AMX nevű könnyű gyakorló G Plus könnyű vadász, és ebből darabjából van a szem 200 az olasz légérő, tehát összesen ilyen 600 g álló légi erőről van szó, hogyha az olaszokat nézzük, és egy 14 gépből álló légi hajtunk mi magyarok. Úgyhogy ez hát a legjobb esetben is csak a, a magányos géptel a parlament ellen készülődők elrettentésére. Jó, de arra nem, egyébként... Nem, nézd a másik oldalról inkább. Tehát, hogy amikor a Szlovéniát agresszíven nagy erőkkel megtámadó kínaiak már megtizedelték az olasz légi akkor a hősi magyarok utolsó 14 gépjével leverik őket és a ezt, Ez egy nem pillanat. Igen, de tehát valóban ezt lehetne, de hogyha jönnek a kínaiak, akkor ugye lévén Szlovénia NATO tagállam, akkor egyből jönnek a Holland f 16 osok és a az angol F-35-ösök, amint azok meg lesznek, meg egyáltalán az a nem is tudom, tízezer fölötti számú vadászgép, amit az európai szövetségesek üzemeltetnek. Tehát akkor azért nem a mi 14 gépünkre lesz a figyelem. Ez arra van, amikor, amikor eltérítenek egy utaszállítógépet mondjuk, és azzal bele akarnak repülni valahova, tehát ha valaki szeptember 11-eset akar játszani, akkor az ilyen jellegű fenyegetéseknek a kivédésére tökéletes. Nem túl gyakori is. dolog egyébként. Hát nem, de ugye a, a logika szerint sokkal gyakoribb lenne, hogyha nem lenne ilyen elrettentő fenyegetés. Ezt mondták a cipőm is egyébként a lektéri <gül> Akkor már inkább Gripen nem olyan cipőt kellene venni, az, hogy tudom, hogy drágább, de na. adjuk meg a gódját. Na de a végül ami ide tartozik, az az, hogy a Gripen nagyon menő volt, iszonyú jó bemutatót repült, tényleg nagyon látványos volt, úgyhogy úgy, hogy az összes ilyen régi szimulátoros őrület emlékem visszatért, és lévén a ugyan jó hat évvel ezelőtt valahogy letettem arról, hogy, hogy repüljek, már mint a szimulátorban repüljek meg arról is, hogy megvásároljam a csodálatos magyar szaksajtót. Úgyhogy ez most ez a, ez a hiányi elemi erővel horgat fel bennem, és egyrészt visszatértem az aranysas magazinhoz, de már már nem ám papíron, mert most már meg lehet venni dimagban az iPad-re. Jól ide kínos. <gül> ami gyakorlatilag egy épeg azt hiszem, legalábbis úgy működik, mintha jépek vagy egy HTML oldal lenne, úgyhogy amikor itt megnyitod az újságoldalt az ipad akkor olvashatod kicsik a betűk, de rá lehet dupla zoomolni, és akkor így, így tologathatod magad előtt. Koppintással? Nem Tegyük még hozzá, hogy amikor kiposztoltad a, a képet a vadászpilotakex akkor valaki alá kommentelte azt is, hogy mi lehet a vízi rendészetnél, Dunakavics? <gül> Igen. És el is gondolkodtam hogy mik vannak még, de nem jutott az szembe jobb. Hát a honvédségnél katonák vannak, nem piros arany csákóval. <gül> Jó, uh, uh, uh, uh. Én is van nagyon sok katonácsvícet hallottam annak. Kezdve rögtön az, a körülség a franciák és a kenyér között. És az volt a válasz, hogy kenyérből lehet katonát csinálni. De nem muszátok meg, hogy még ezt a másik uh, dolgot is elmondjam, mm -hmm. hogy a, a, a vadászrepülés iránti olthatatlan vágyam arra indított, hogy megnézzem, hogy van-e OSX-re uh, valamiféle szimulátor. És hát képzétek el, hogy találtam egy szimulátort, ami állítólag híres, 36 megabyte letöltve, azt gondolhatjátok, hogy nem nagyon nagy. És, és parancsoros. Eh, hogy mondod? Is parancsoros. Hát eh, majdnem. Igen, a, be kell írni, hogy app, és akkor kéri, hogy 25% app. Nem, nem, nem, nem. Egy rendesen joystick irányítható vadászszimulátora, y VS flight nevű cucca, mint egy japán fickó egymaga fejleszt, még egyetemi szakdolgozatként kezdte, vagy, vagy beadandóként. Azt hiszem, 1999-ben, és azóta viszont úgy rajta ragadt, és azóta fejleszti. És körülbelül az az 1999-es grafika van, vagy egy kicsit jobb. Tehát ilyen 8 bites 8 bites cucc, de viszont tök jól repül, tök jól működnek benne a fegyverek, van benne 40 különböző katonai gép, amit, amit eltérő repülési modellek mentén lehet irányítani, és ezen a kis egyszerű MacBook is 100 FPS-sel fut, képzeljétek el. Úgyhogy elővettem a régi joystickomat, és játszunk. És azt hiszem, hogy Csávó egyébként repül. Igen? Aha, igen, itt találtam a flight hoz egy, egy blogot, és ott áll egy, egy kétmotoros ki, kisgép előtt, és éppen arról beszél, hogy megvan a kétmotoros vizsgálja. Igen, egyébként ezek a, ezek a fejlesztők, akik úgy magánszorgalomból csinálnak repülőszimulátorokat, azok egy idő után szinte mind elkezdenek maguk is repülni. Ugye van a híres X-Plane, vagy most már nagyon híres X-Plane, amit egy Austin Meyer nevű, Fickó fejleszt, és most már a cége is, és, és ő is úgy kezdte, hogy, hogy private pilot license volt, vagy akart, vagy valami ilyesmi, és ezért kezdett el repülőszimulátort fejleszteni, aztán most már egy ilyen tíz éve tomboló üzlet az Xperia. ez is elérhető, mert OSX-re csak egy kicsit eh, több erőforrást igényel. Nekem közben bel is beszélt az a felvételbe. Igen, igen. No hát, be, be, a no, repülés azt hiszem, hogy el, elárasztotta a titeket. És rögtön neveket is szeretnék hallani, hogy kirakta be a BBC News-nak a, a rendkívül gázda Instagramját. Ez én voltam, ez az új kedvenc Instagramom. Ne előre, ez egy szar. Eddig, eddig a kedvenc Instagramom a Harry Tweed bizottságnak vagy felügyelőszervezetnek az Instagram feedje volt. Aztán ők átköltöztek a Facebookra sajnos, és így már kevésbé érdekes. Ők azt csinálták, hogy minden nap, vagy minden második nap kiraktak egy Harris Tweed mintát. Egy ilyen 5x5 centis Tweed darabot. Mindig nagyon vicces volt, a, mert nagyon, nagyon szép volt a színe, vagy érdekes volt a mintája. És írtak alá valamilyen teljesen lilagőz Ö, fióknak szánt bekezdésról, hogy milyen szép. Ehhez képest egy nagyságrendel jobb a BBC-nek most a, az Instagram feedje. Egyszer beszélgessünk el arról, hogy esképp hogy mire valóga a fényképek. <gül> az Instagram, bocsát, a BBC News kitalálta, hogy ö, Instafox néven egy ilyen kísérleti adást írt az Instagramon, ö, tizen pár másodpercben összefoglalja a nap híreit. Nem, nem, nem. Nem, egy hírt összefoglal pár másodpercben, tehát minden Instafox az egy hírt tartalmaz, amiben ilyen kis mozgó képrészletek vannak, és közben két vagy három mondat rá van írva ezekre. Ez akkor közben variálják a műfajt, mert korábban van olyan, ami több van ugyanaz, ugyanabban a hírben, vagy legalábbis nem volt egyértelmű számomra az átkötés. Darab, De a lényeg kicsit, az, hogy... Mint, hogy médiaszakos egyetemistákat elesztettek volna egy archívumra. Pontosan. Nagyon, nagyon cuki, nagyon eredeti, és, és utoljára nem tudom, mikor volt az, amikor ennyire meghőkentően furcsán használt egy ekkora szervezet bármit az interneten, talán a web kezdete óta. Hát, egy kicsit talán túlértékeled az erősségeiket, én úgy látom. Nézd, ennél új újszerű csak akkor lehetne, hogy ez a snapchat lenne. Na, no, ah, ezt adjuk el nekik nagyon sok fontért. Vagy nem a... tudom, mi van még ilyen divatos mobil alkalmazás a Tinderen. Kérdezem Kérdezen Jeline a BBC-től. Ilyen nekem is a Jellin jutott eszembe. Hát, hogy ugyanezt Pinterestre ki lehetne tűzni még ezeket a kis videókat. Pinterest az annyira 2013 nyár. Szóval az van, hogy én megnéztem ezeket a BBC Fox videókat. Az összeset? Nem, nem, kettőt, hármat például. <gül> Erre lesz mert egy repülőgépes egyébként. Aha. Mert én is kapacitálom, bocsánat, csak kapacitálom, hogy ideje a videoróvatunkat, hogy próbáljanak már meg ilyen nagyon rövid formátumban alkotni bármit is. Úgyhogy ezt is elkültem nekik, és persze nagyon tetszett mindenkinek a 15 másodperces BBC, de aztán amikor belenéztünk, akkor mindenki azt érezte, hogy olyan, hogy tényleg, tehát, hogy igazándiból nem tesz hozzá a hírhez az, hogy, hogy látunk ilyen egy-két másodperces bevágásokat és hogy az egész valahogy úgy azt érzed, pedig csak három mondatot kapsz. Mégis azt érzed, hogy olyan, olyan idegesítően, rángatóan elkapkodott. Úgyhogy lehet, hogy a 15 másodpercet nem így kell felhasználni, amikor az ember hírvideót akar csinálni. Nézd, nagyon érdekes kísérlet arra, hogy, hogy teljesen leközd a, a, a, a nézőt, hogy olyan, nem nem. Tudom, olyan kontextusban, ahol erre, erre nem igazán van lehetőséged. Pont, pontosan úgy az a, az irány. Csak valahogy nekem szimpatikusabb, mint a Snowfall euh, magazincikkek. Ez potenciálisan mobilon fogyasztod ezt a tartalmat. A metrón szakadó 3G-n, vagy átsuhanó cellák között 15 másodperces, ebben akár egy érdekes hír is lehetne, csak utána kéne Google-ezt típusú videókat fogyasztasz a haverjaid tegnap is képei mellett. Sehogy nem jön ki a matek. Hát nem, de azért érdekes kísérlet. Viszont te akartál egy repülőset mondani, Kert. Ja, igen, igen, csak ilyen zárójelben. Volt annul az a nagyon rossz, nem tudom, mi volt a címe Hollywoodi film, hogy a hatodik vagy hetedik generációs szuper AI repülőgép egyszer csak elszabadul, mert belecsap a villám, és miatt a programja az megborul. Ezt nem a rövid zárlat című film, és egy ilyen nagyon kicsi cuki robot van benne? Nem, ez azt hiszem a lopakodó című film, de nem vagy benne, teljesen biztos azért ne, nem mondtam Volt egy valami ilyen kék villám. Című. Az, az helikopterben. <gül> ez, ez, ez a 2000-es évek egyik filmje sajnos, tehát később sem szerettek ki a témából. Tartok attól, hogy egy egész műfaj van abból, hogy egy robotba belecsap a villám, és ezért életre kell. Kezd, nem kezdve a Frankensteinnel. Leszáll a vasdiagnosztikához, diagnosztikához, rákötik a műszereket, és észlelik, hogy valami nem jó benne. És ott van az a beszélgetésben, hogy most zenéket tölt az internetről. Úgy vissza hogy hogy milyen zenéket, az összeset. <gül> Aha. És ez, hogy kapcsolódik a BBC News-hoz? Hát igazság, ugyanezzel a hangsúlyjal kérdeztem meg hogy megnézted a, a BBC videókat. Ja azt hát. Igen, akkor én egy elszabadult lapakodó vagyok ebben az esetben lennék, hogyha le, megnéztem az összeset. De nem, a Bulvár zsepkönyv cím rovatunkra fogunk most áttekeredni végre, mert hogy... Valami érdekes is beszéljünk. Itt van mindjárt Hajduvári Fruzsina. A BBC Instagramja nem volt elég érdekes. Tá, jó, de az is érdekes volt, mert hát szerintem Ugríper. Az is, is eléggé bulvár volt, mondjuk. É, igen, de igen. Egyikük sem próbált szopásért hangárt szerezni magának. <gül> <gül> Szemben Hajduvári Fruzsinával. Igen, akit a 4 d fedezett fel ma az internet számára a szegedi albérletkereső Facebook csoportba írta be azt, hogy ő nem szeretne nagyon fizetni, nagyon sürgősen kellő albérletet, hatállal, sok minden másra hajlandó. És azért izgalmas ez a hír, mert ha rákerestek Hajdóverik akkor az internet semmit nem dob ki róla. Egy-két Facebookos beszólást, és semmi mást. És nem tudom, hogy most valaki nagyon ügyesen vezeti meg a a magyar sajtót, hogy ráharapnak -e erre a nagyon dologra. trollkodik a szegedi Facebook csoporton, vagy megtaláltuk azt a csajt, aki nem elég, hogy szopásért szeretne habit szerezni, de privacy utasabb nagyjából mindenki nyil az országban, és nem hogy maga után nyomokat. Hát, vagy esetleg ez egy fake hirdetés, amivel valamit csak akkor még nem tudom, hogy pontosan mit is akarnak eladni. It hogy... A fékhéret is ellen szól az, hogy, hogy 2010-ig visszamenőleg létezik a Facebookon. Tehát ez a része még a legfurcsább a dologban, hogy, hogy oké, hogy csinálj egy mu profilt, oké, hogy körbe elkojtatja a, a Cirillió önarcképét, de akkor is 2010 óta létezik. És 2010 óta milyen posztokat tett ki, vagy nem tudom, mivel foglalkozott ő? A profián semmi nem látszik, különböző egyébként Szegedhez helyenként kötődő dolgokra rak egy-egy kommentet, vagy lájkot. De abból sem sokat. Uh -huh. És időnként, időnként egyébként hasonlóan próbál provokálóan trollkodni, de eddig még nem, nem volt ekkora átütő sikere. Hát ne hagyjuk ki a számításainkból azt a lehetőséget sem, hogy itt van egy lány, aki egyfelől a Facebookon kívül másan nem nagyon használja az internetet, és nem nagyon bukkan fel rajta, és valóban az okay, orális de... módon fizetne az albérletért. De ugyanakkor teljesen igaza van Ádámnak, amikor azt mondja, hogy ettől még, hogy ő nem használja az internetet, a neve megjelenne. Nem, nem volt általános iskolai szavalóversenyen, nem volt az általános iskolájának tablója, Ö, nincsenek egyetemi kurzusai semmi. Hmm. Lehet simán, hogy elmúlt 40 éves. Nem. Nem, mert a kép alapján 20 kevés. Értem. Hát akkor valóban egy kicsit nehezebb nyomtanul eltűnni az internetről. Én azt tapasztaltam, hogy az én osztálytársaim, akik ugye szintén elt, múltak 40 évesek akárcsak jó maga, tulajdonképpen nyom nélkül Léteznek, hogy vannak köztük olyanok inkább úgy gondolok, akik nyom nélkül léteznek mármint internetes nyom nélkül léteznek. Kíván sincsenek. Ivíván sincsenek. Azt istenét. Bizony, képzeljétek el, ilyen is van, és nincs is olyan messze tőlünk vagy tőletek. Látod, hogy i nem hogy megnézni még. Na de most ezt semmiképpen ne élódásban nyomozunk Hajduári fruzsina után. Ha esetleg a hallgatóink között van szegedi, akinek van egy kiadó akkor én azt javaslom okvetlenül. Reagáljon át. -e? Jaj! Ne, és akkor talán kiderül, hogy mi van. Legjobb esetben tényleg, hajduvári fruzsina jön, és tényleg havonta fizet. Tudod, Gersper, az a jobban, hogy újság, újságíró vagy, hogy mindenre mondod azt, hogy az adatok ellenőrzése véget, vagy teszt, vagy a közérdeke, vagy a demokrácia védelme. Jó, de azért az adatok és érdekében ne, ne striciskedjünk a podcastunkon. Jó, legalább túlérzékenyeled. Vegyük elő azt a másik hírünket, ami szintén, hát nekem féknek tűnik. Pedig a Guardian írta meg. A Guardian írta meg, úgyhogy biztos igaz. <gül> ja, sőt, valami kisziváraktatás lehet ez tulajdonképpen. Lényegében arról van szó, hogy a jamaikai Bob csapattal Kínos baleset történt, de hogy nem volt már egy, egy, egy végjáték a jamaikai bobcsoba, bobcsapat? Hogy Jégen, de te! Az elejétől okay, kezdtem akkor... Sokkor osztam, hogy van jamaikai bobcsapat. Van jamaikai bobcsapat, <gül> az... mint, mint azt, ahogy szoktuk látni minden egyes ünnepnapon, amikor a tv 2 RTL klub felváltva teszi műsorra a Jégveled című, Disney. Ú, de le fogom most tölteni. A egy tök film, és igaz alapul, ugyanis a jamaikának van Bob csapata, és egyszer már kihívottak 1988-as Téli Olimpiára, és aztán ott nagyon nagyon csúlyán elbukta. 93-ban volt ez a film, és tökéletes leszedni, hogyha eddig nem láttad meg tízszer. És idén 2002 óta először sikerült megint kvalifikálniuk magukat, viszont szegény csapatnak nem volt pénze kijutni Szocsiba, és annyira, annyira mókás volt ez a, ez, a, ez a történet, és annyira szerette egy szent őrült ezt a projektet, hogy 25 millió, most hát több mint 26 millió dogecoint, vagy dogcoint, ki kéne találni egy egyezményes mondást erre a bitcoin klón rendszerre. Elég sokat azt hiszem, hogy most mostanában, a Dogecoin egy teljesen értelemes szó. Hát akkor Dogecoin-nak hívjuk mostantól magyarul ezt a Dogecoin névű bitcoin protokollját használó, illetve azt egy kicsit megtvívkelő alternatív bitcoin vicc pénzt, ami körülbelül 25.000 dollárnak meg 250 dollár értéket, értékre sikerült átváltani, mert ez, ez már nem játékpénzben van, hanem, hanem valódi pénzből 25.000 dollár sikerült összegyűjteni amivel ki fog jutni a jamaikai bóbcsapat a téli olimpiára. És egy csodálatos előadással kápráztatja majd el a közönséget. Legyél csak cínikus, Munnakóban a téli sportok fővárosában már nyertek egyszer <gül> De ez és tényleg, ez és a... ő... ott tényleg jamaikán? Igen. Ez egy, csak... ez egy teljesen létező csapat, és, és ebben a sztoriban nem a jamaikai bóbcsapat a, a leg hanem a az, hogy Dogecoin. Értem, és értem. Egy, ezzel viccelsz. Komoly Szerintem játék. a a jamaikai bobcsapat az viccesebb azért. De az már egy húsz éves vicc. De azt az több komoly, az olyan, mint a magyar foci. Ha arról ha... lenne szó, hogy a, a magyar focinak bitcoinon gyűlik össze a pénz, hogy kimenjen a Szocsiba, fél órát beszélni külön. sportok. olimpiájára. Pláne, akkor az egész hadást neki szöntelnénk. Igen, az, az tényleg egy, egy elég fura, fura hír lenne. Igen, nem ez a helyzet, úgy, hogy maradhatunk a jamaicaiaknál. Belemettünk persze rögtön a téli, mint csintő képző nyelvű sztividába, hogy a téli fagyi, téli foci, téli salám. <gül> <gül> és akkor a téli magyar az meg egy dupla? Igen, igen, igen, lehet még rajta rontani. Adi ne áruljuk tovább az országot, amikor lehet a google is beszélni. Ó, igen, és most ugyan a Google-val kezdjük ezt a zenerovatot, de aztán majd a Google-i rovatban is csak Google lesz. Úgy van egy egész google rovat? Van egy egész, egész google az, az, az, az Sok érdekes mindent csinálta google mostanában. De még mielőtt... Hol csinált, csinált érdekeset? Hát az ő, hogy is mondjam, csak létezésének terében. Szeretném, most... szeretném feljegyezni a, a jegyzőkönyvbe a külön véleményemet arról, hogy Google érdekes dolgokat csinált most. X-el esetben egy érintőképen nyúl, szíves. Igen, és legyél prekog. Egy ilyen ezért mesztelen ruhába öltözött kopaszlány képzelünk Jöjjön. most a helyedre. A hallgatók nem hát, tudják, magad. hogy hogy nézek ki. Szószban úszik, mindjárt Akár okay, okay, ez is lehet. <gül> Igen, tényleg tulajdonképpen mi hárman kicsit lehetünk olyanok, mint a három prekoga külön vélemény című Tom Cruise skifiben. Csak akkor lében ami, kellene úsznunk. jelen egyébként 12 éve küzdünk, ide van az évfordulója. Már amíg 12 az évfordulónak számít. Mármint, hogy ne a levegőben lengetett kezekkel kell ilyen számítógépet programozni. Hát igen, de aztán ugye milyen sokan megvalósították ezt a levegőben lengetett kezet. A lengetet részét azt azért nem annyira, tehát azok a mai napig nem jöttek be, hála Jóistennek. Miért? Hát az új kinekt azért egész jól érzékeli már, nem? De nem is azzal ütött be a billentyűket. Az a a, a gesztus vezérlés az maga az oké. Okay. a pro problémám van az, amikor 8 órát állsz a tudom, APEC ügyintézőpultnál és levegőbe tartott kezekkel integeted be a 2748-as nyomtatványokat. Jó, de ezt már a is láttuk. Tehát elő, előzményként lehet mondani, még a Minority Report előtt a, azt, a, azt a részt a Metropolisban, amikor a csápokat állítják non-stop. Igen. Viszont a Google-hoz térjünk vissza, mert már nagy van szó. Kiadták a, a Google-nek a Research szárnya a Music Timeline nevű csodálatos dolgot, ami egy infografikának álcázott kirakat nagyjából a Google zene, zene és tök most olyan alapel csesztések vannak benne, ez az 50-es évek a napjainkig mutatná azt, hogy milyen zenék vannak az embereknek a, a zenekönyvtárában, úgy a feltöltős, mint a megvásárolt részében. És ebből van olyan következtéseket, hogy mint a 60-as évekből a legtöbben ember hallgat, az maradt meg ilyen ö, nagy műfajnak. És, és nagyon vicces, néztétek ezt az oldalt? Igen, igen. Nagyon láttam, hogy nem raktatok linket ide az adásnaplóba, úgyhogy fogalmam is, hogy miről beszéltek. Akkor keresek neked egy Google Music Timeline dolgot. Nem zoomolható, ne, illetve minimálisan zoomolható egyes, egyes zsánereken belül meg lehet nézni a zsánereket, meg azoknak a népszerűségét az idővonalon. De nem lehet olyan, hogy engem csak mondjuk a 80-as a napjainkig, vagy csak 2000-2010-es évekig érdekel. Emiatt a végére totál összefolyik minden. De nem lehet semmi értelmes következő és levonni az elmúlt 10 15 évről. Nagyon nem Google megoldás. Hát az elmúlt 10-15 évről is lehet olyan következtetéseket vonni, hogy például a, a metal zene az nagyjából standard népszerűségnek örvend. immár sok-sok évtizede. Hiszen még kerek, mindig a... lesznek rockerek. Pontosan így van. Még tényleg a jazz az meg egy ilyen nagyon-nagyon nagy uralkodó pozícióból a futottak még kategóriába küzdötte le magát valahova a hiphop alá. Ebben igazán az látszik, hogy mikor találtak ki egy műfaj elnevezést, és túl más nem? Ha, ha sikerül belekattintod a countryba, az egy olyan dolog, és nagyon nehéz eltalálni, akkor, akkor ott bejön az például, hogy az alt country, az, az, az mikor jelent meg, meg a biztonságedért besorolják alá a bluegrass-t is, meg a ráköbelítő minden mást. Ilyen szempontból, hogy ezt hogy lehet használni ezt az oldalt, ez úgy izgalmasabb, mint, mint az, hogy milyen adatok vannak benne egyes korokra. Viszont ha már zsánerek, akkor talált valaki, illetve mind a ketten megtaláltatok azt hiszem egy másik oldalt, ami a mindennapra egy zsáner valósítja meg, amennyiben minden nap egy, egy új zenei műfajt mutat be leírással, főbb zene karokkal, akik űzik, nagyon cuki is oldal. Igen, a nap műfaja a bánda, ami a rezes bánda csak mexikóiul. Tehát ilyen remek, remek balkáni muzsika, csak mexikóiakkal. Igen, de a tegnapi az meg valami egészen szélsőséges bank volt, mármint, hogy úgy szélsőséges, hogy számomra teljesen ismeretlen előtagú bank volt. Crust punk. Crossed ami punk. az anarcho és a hardcore punk által. Ez a különösen mosatlan punk. <sítható> Na hát, ilyen érdekes zenei lehet megismerni ezen az oldalon, és gondolom, ha már ott jár az ember, és szimpatikusan válik valami, akkor meg is vehet egy két lemezt. Áttételesen, igen, bele lehet hallgatni elég sok mindenben. Most, hogy megnyomtam a létek, a retek a Igen, ilyen rövid, rövid szempelöket játszik le, és van neki egy gombja, hogy elment playlistbe, ami az erdió szolgáltatás használja, mi hogy működik-e Magyarországon. Nem működik, működik. Ak ak akkor nyílt meg az RDO, amikor bejött a Spotify is. Akkor minden zenei szolgáltatás elérhetővé vált. Oh. Egyébként meg az Econest nevű cócnak az egyik ilyen játéka. Ú, uh, játék minden zenei szolgáltatás elérhetővé vált. RDO van, Deezer van, Spotify van, Uh, iTunes Store van, de ott azt hiszem, hogy nem minden. Pandora Google nincs. Izé, van. Pandora nincs. Last FM nincs. Last FM igen, már nincs. Last fm megint elő lehet fizetni Magyarországról. Igen. Visz, viszont uh, csak a, a szexi statisztikákat kapod, meg a, a rádióból azt, amit YouTube-ról tud játszani. Hát, köszönöm. De ez így értelmetlen. A szexi statisztikák nem, de, de nem ér meg három dollárt havonta. a A szexi statisztikát értettem egy pillanatra, és csodálkoztam. De lé, lényeg az, hogy a lászlófem FM rádió az, az nekem kell fájolni, hogy továbbra is. Csak zeneid, de lebe bele sem menjünk. <gül> Köszönöm, megadom, hogy de rá hát, rá. ha majd lesz a, a, az új Baboom nevű zene streamelő szolgáltatásba olyas, mi ami hiányzik? Hogyne, hiányzik, ott, ott kimdobd a, a az egyetlen albuma és az összes szingelje érhető jelenleg. Na jó, de jó, fel, tudod, mit értem. vehetnek fel? A kalózmetált, a kedvenc alzsánerem, aztán még a Google Music timeline-em sincsen rajta. Na de mondjuk, el, egy... hogy miről van szó. Kim.com, kedvenc Bond gonoszom. Tehát tényleg, hogyha valaki egy, egy James Bond filmben a fő szerepre, tehát itt pont rá van írva, az nem James Murdoch, ami, amit már megkaptunk a, a Holnap Markában című filmben. És, és nem uh, Julian Assange, akit megkaptunk most a Skyfall-ban, hanem Kim.com, aki még a nevét is megváltoztatta Kim.com-ra, és most házi fogságban van az új Zélandi uh, kúriájában, és onnan indította el a legfrissebb szolgáltatását hát a Babum névre hallgató, zene hallgató dolgot, ahonnan most le lehet streamelni jelenleg a három vagy négy darab uh, kis lemezét, és a, és a teljes albumát aminek a remixére még öt meg tízzer dolláros díjakat is ajánlott fel. Egyébként ilyen Spotify-szerű zenehallgatós dolog lesz, ami megváltja a világot. Igen. Csodatos, hogy ez a Kim mennyire akar valamit csinálni. Tényle, ilyen, tényleg írj van le, le, le, a le, elkesedését. Igen. Igen, de hát ő megy a bőribe, nem? Végül mindig az lesz majd. Nem, hiszem... Esmeri ér a börtönbe. Be. Na... Még Két és fél méter magas, és két és széles. méter széles. Kövéreztél, figyeltem. Hát nézzétek, ha esetleg mégis megy a börtönbe, akkor viszont megvan számára a tökéletes rádió. Virgin volt egy nagyon-nagyon szép, igen hosszú cikk arról, hogy miért a Sony a börtön, hogy mondják, börtönlakóknak a kedvenc márkája, és olyan igazi, nem is tudom a meglepő ágai ez a technológiának, hogy, hogy, hogy milyen egyéni szempontok alapján választanak maguknak kütyüket bizonyos speciális igényekkel rendelkező csoportok. A Szoninak van egy olyan rádiója, ami átlátszó plexi dobozban található, és az összes alkatrésze látszik. Mint ilyen, gondolom, nagyon menőnek szánták valamikor. A nem, ezt, nem, ezt is. direkt erre, erre tervezték. És ez ez, így ez még a szebb. Ez a modell egyébként ebből a nem átlátszó változatból van egy otthon, de cseppet sem annyira mennyi, mint az átlátszó. Nem tudom, volt-e már Meti, vagy ezt valami más hasonló előző, előző inkarnációjába gyűjtöttük ki Kertel, az átlátszó írógépeket? Az átlátszó írógépekről szerintem Metiben beszéltünk, de valamilyen második-harmadik adás. Ami lehet, hogy ki se került. Úgyhogy, úgyhogy elmeséljük azt, hogy amikor arról, arról került ki egy hír, hogy Indiában vagy Kínában bezárt az utolsó írógépbolt, vagy írógépet gyártó ö, műhely. Akkor kicsit utána mentünk ennek, és kiderült, hogy az amerikai börtönökben nyilván ö, még gyakran vásárolnak írógépeket. Tehát nyilván megvannak meg ez a gyárak, meg a műhelyek. Az a, az, az egy kikötés van, hogy, hogy átlátszónak kell lenni, hogy semmi, semmitselesen elrejteni benne. Tehát ezek utána annyira nem meglepő, hogy, hogy átlátszó ö, AMFM rádiót, uh, Áról még mindig nagy sikerrel a Sony, az átlátszó... Uh, milyen, milyen Bruder márkájú írógép volt nagyon gyakran? Hú, kettő, de sokkal könnyebbet. Viszont... Uh, viszont ilyen, lehet én inmate package meg hasonló dolgokat találni az interneten, és ott már ott vannak azért, a, és azt hiszem erről a, a Verge is megemlékezett, az MP3-le játszók, sokkal több uh, elem kell meg kell a zenét is venni, mert ha valahol az ember nem torrentezik, akkor ez a börtön. <gül> Pedig vicces lenne, ha lehetne. De minden esetre ilyen egészen meglepően más, más világ. Igen, az ő sajátos igényeivel, és ez nagyon jó, hogy erre vállalkozik egy multi és kielégíti ezt az igényt, meg gondolom azért, mert viszonylag sokan voltak, de hát azért azt tudnatok, hogy annak idején a Magyar Telekomban e gyártottunk kínai nyelvű szórólapokat a bizonyos, azt hiszem, ilyen előrefizetett távolsági telefonálási szolgáltatásokról. Mert hogy Budapesten akkora volt a kínai community, hogy már érdemes volt számukra egy önálló terméket fejleszteni. Szóval ez még a Magyar Telekommal itt Budapesten is megtörténhetett, hogy egy viszonylag speciális igényű csoport számára neki fejleszteni így gondolván behozni őket aztán az üzletbe. Egyébként, aminek utána kéne egyszer még mennünk, még hogyha ez azt is jelenti, hogy az irodánkból elsétálunk egyszerűen a Kertész utcaig, az az, hogy, hogy hogy működnek ezek a, a netkafék, ahhoz szintén ugye, távolsági telefonálást kínálnak olcsón, oly sok minden másra. Együtt a múltkor találtam egy olyat, ahol volt internet, olcsó távolsági telefon és mosógép. Mm. Tehát minden fontos egy helyen. Igen, igen. És ez egy új, új hálózat, nem ez a... Tehát ez egy ilyen modern... Ez egy újabb darab volt, igen. Jó, nagyon jó. Köz, közben megtaláltam viszkonzini Börtön ellátónak a honlapját. Be is zárom, mert kömény fogunk <gül> És akkor mi végre tovább mehetünk egy a zenéhez, csak igen kevéssé kapcsolódó írás ismertetésével, de egy zenészt is megemlíthetnének, amennyiben Jay Zed egy... Jay <gül> <gül> De ő nem az? Most egy perces néha csöndöt tartsunk a, a jay et <gül> A briteknek is ki kell valahogy mondani nevét. az az Azaz. Aha. Egy keresés ezelőtt jöttem rá arra, hogy Amerikában a jay Prison-nek hívják. Nem, az, az két külön dolog. Amelyik, amelyik. A melyik a jail az, az egy ilyen helyi szintű dolog, ahova bezárnak, hogyha nem tudom, részegen randalizál. A prison ez az, ahova a... kerülsz. Akkor... Igen, a ez a fogda meg a börtön közötti különbség. Aha, jó ezt tudni. Na, akkor Jay viszont abban a hírben szerepelt, hogy nem is hír, ez inkább egy újságírónak az írása, mi arról szól, hogy a Samsungnak van egy programja mármint egy marketing programja, aminek fehér kezdjük a elnevezése, és arról szól, hogy ilyen vacsorákra, ahol a celebek járnak, elmennek a Samsung képviselői, és egyszer csak váratlanul az ott levő celebnek átnyújtanak egy Samsung csúcstelefont, betéve azt a szolgáltatói színkártyát, amit egyébként a celeb használ, meg a fényképet, hát térképnek, meg ilyesmi, és odaadják, hogy hát próbálja ki, vigye haza, aztán dobja el, hogyha nem tetszik, ingyen van természetesen. És az újságíró azt a, azt a történetét írta meg, hogy, hogy ő is kapott egy ilyen telefont, és, és megrögzött Apple használóként, csak az udvariasság volt az, ami miatt elfogadta, és egyáltalán a kezébe vette. De aztán valahogy egy hónap együtt töltött idő után megszerette azt a Samsung Galaxy S4-est, és hogy és hogy ugyanígy van olyan sok celebnek mostanában Samsung telefonja, hogy így, hogy így házi becsempészik az életébe a Samsung marketingesei, és aztán maguktól megszeretik, és leteszik az Iphone-t, és megtartják az S4-est. Tehát egy nagyon hosszú és nagyon színes cikkben olvashatjuk el, hogy a híres is olyanok, mint mi, és ők is Ccepter járnak át a szomszédhoz. Így van. Csak valahogy amerikaiul ezt máshogy hívják, és nem Ccepter vacsora, hanem Tupperware Party-nak hívják. Tupperware Party, így van. Ami, így van ez. A, ez a műanyag mikroszható tányér dolog. Igen, igen, ami itt uh, körver talán, Európában. Igen, nem, Tupperware néven nem nem is létezik, létezik egyébként. Csak valószínűleg ez egy ilyen celluk-sztik jellegű uh, területi Eredet. harc eredményet vita. <gül> hát igen. Na szóval, hogy, hogy ez a fehér Marketing marketingprogram, ez meggyőző. Azt állítják, és és mondjuk Márta stewart aki egy ilyen tévés személyiség, vagy Jay Z-nek így lett iPhone-ja, iPhone helyett Samsung galaxy -ja. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy én, én mint fontos internetes telepítés, szívesen elfogadnék Virtu telefont, és minden adott alkalommal fotózkodnék vele. Tényleg, én iPhone-t szeretnék kérni. Nekem az első az, az mindenkinek van. Hoz, <laughs> mondtad, Nekem pedig hétvégén végén a vízfalon, gondoltam, hogy akkor beszúrom én is ide a kívánságlistát. És elképzeljük azt, hogy a. Egy vertikus az. krokodilből az Az azaz. Meteoracián fütyülőséggel. Azt képzeltem ég, el, hogy a Karányi nevű ilyen csap és mindenféle elektronikai hülyeség gyártója. Karányi BT, egyik fehérkesztyűs képviselője mellét lopakszik a csirke -csi bészben, ahol éppen előadat és a kezedben nyom egy vízforralót, ezt próbálja ki kell túl. Nézd, startupot már, már bíráltunk itt, itt nyilvánosan, szerintem ez a következő épés. Igen, a vesztegesetek megprogramunk keretében. Viszont beszéljünk mert termosztáltakról, hogyha már a lakás is, te járunk. Igen, van egy nagyon drága termosztát, amiről mostanában sok szó esett, és a, ugyanis a Google megvásárolta a Nest elnevezésű, de hát mondjuk ki okos termosztátot és okos szénmonoxid riasztót, és itt a múltadásban hosszan poénkottunk azon, hogy vajon megérte, hogy a Google ilyen sok pénzt fizetett ezért a azért olyan nagyon nagy novumot nem tartalmazó eszközért, illetve az esztel a hajtó cégért, aztán most megjelent jó pár cikkarról, amit szerintem már én is pedzegettem a múltadásban egyébként, hogy, hogy ezzel valójában a Google az nem, nem egy eszközt vett, meg nem egy céget vett, hanem szakértelmet vásárolt, meg helyet a piacon, meg azt a hitét mutatta meg, hogy ez az Internet of Things, ami a cis nek is a legnagyobb sztárja volt, ebből lesz valami, vagy hogy ebben most 2014-ben előrelépések várhatók, és a, a dolgokból internet költözik. Erről két dolog jutott eszembe, hogy ez minden idők valószínűleg legdrágább Equihigher-je. Egy, egy volt, ami ezt pénzben túlhaladja, amikor amerikaiak csak azért szétlőtték a nácikat, hogy aztán az övék legyen Werner von Braun. <tos> Tehát egy második, második világháború költsége versus Werner von két a tudós. Igen, igen, de végül is megérte, hogy ott a nekik a nálzát, aztán még több pénzt el tudtak szarni. A másik pedig, hogy a héten volt hír az, hogy az Internet a Thingsnek Things meg volt az első nagy törése, amikor olyan spam kampány ment, amiben legalább egy darab hűtő is részt vett. Hát, <gül> mint frigider, úgy érted? Hűtőszekrény. Ja, okos hűtőszekrény, igen, igen. Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy legalább harmadszor linkeljük a fuckjainternetfridge.tumblr.com-ot. Amióta számítógépen az ott okos hűtet, azt ígérik, úgyhogy... Egyébként, egy csomó mindent mondtak már, a 2014 minek az éve lesz, de én most már megtudom nektek mondani, hogy egészen biztos, hogy 2014 az okos előtagnak az éve lesz. De az, az egész 90 es évek az okos előtag éve volt. Annyira fogjuk unni ezt már márciusban, mint Igen, a... Már most is, mondján, is, most is kezdjük. Tudjuk. Igen. Igen, mert az, hogy okos szemüveg, meg okos karperet, az még csak hagyján. Az okos hűtő azon már meg se hátra se fordulok, a hátam meg lesz, hallom. De például a múlt találkoztam okos fogkefével, illetve a, okos, okos ágyal. Manny, az okos fog, fog, fogkefén konkrétan felsikítottam, nincs az Isten, hogy erről írjunk, élményem volt tőle. Igen, az okos fogkefe az nagyban hasonlít egy homokórára, ami szintén. Hogyha elfordítod a fogmosás kezdetén, és addig mosod a fogadat, amíg le nem pereg az összes homok benne, akkor lényegében betölti az okos fogja és a kapcsolódó Android vagy iOS app. Na de tudod, de gamifikálni, így. Valahogy is meg férzmukra. tudnám oldani. de meg... nem tudnám felteni, hogy hány percig mostam a fogamat. hogy nem. Newton métert mosod fogat. Igen, igen, igen. Quantify self -essét. A Quantified Self-nek egyébként lehet az évve. A CES-en is annyi, annyi ilyen mindenféle mérő cuccot mutattak be, hogy már minden csuklódra és lábújadra jut egy darab. Uh, igazából azt kéne valakinek kitalálni, és ez egy szoftveres uh, nagyfejlesztésnek tűnik, úgyhogy lehet, hogy nem lesz rá kapacitás, hogy ezt a sok adatot összegyógyítsa valami egy darab, nem tudom én, excel -be, weboldalba, akármivel, hogy ezek beszéljenek egymással. Nem baj, hogyha elég céget megvesz a Google, akkor ez egy helyen meg lesz. No, hát minden esetben... Isten pénze kevés arra. Igen, igen, de, de mindenképpen annál érdekesebb, mint amit az első ilyen vicces kommentárok sejtettek. A, tényleg sok mindent vett, a, vett ezzel a, a google e, És azért ugye azt nem mondtuk el korábban, hogy, a, hogy ennek a Nest nevű és terméknek a CEO-ja, Tony Fadel, az... E, Azért nem egy akármilyen ifjú, jó ötlettel bíró 20 éves, hanem az iPodnak az egykori designerre Igen, eh, ő az, aki a, az iPodot csinálta anno, majd szépen a kiégett Jobs. az Apple-ből. Állítólag ő volt a Steve Jobs kedvence, vagy az egyik ilyen kedvence, vagy ilyen pet mert hogy így el tudta képeszteni az egyébként szinte semmivel el nem képeszthető Steve Jobsot. ot Azért van, van egy félbontotom ehhez az egész zaklihájó elmélethez, és azt a múltkori adásban is mondtam, hogy, hogy az, az kell ennek az egész a felméréséhez, hogy a Google a tavalyi évi profitjának egyharmadát fordította erre felvásárlásra. Őrületesen sok pénz. Hát igen, igen, a, a számok, de azt a számokat nem értjük most már az elmúlt néhány felvásárlás, Mindegyike olyan összegről szóltam amivel nem lehet mit kezdeni. Mármint közgazdasági értelemben is nehéz, nem, hogy hogy Mert persze civil észszel a 3,2 milliárd dollár az... Jó, hát akkor visszanyítsuk olyan dolgokhoz, amikhez értünk. Kicsivel több pénz ez, mint amennyiért a snapchat meg akarták lenni. De nem sokkal. 200 Igen, millióról az... beszélünk. Az ismét értetlen történet lett volna, ha igent mondanak rá, de nem, nem így alakult. Én még azt megpróbáltam volna feltételezni, hogy esetleg ennek a 3,2 milliárdnak egy része az nem tudom, Google részvény, vagy valamilyen, vagy, vagy tulajdonos rész volt, de nem, ez készpénz volt, mind a 3,2 milliárd. Úgyhogy ez a fickó, aki tervezte és gyártja ezt a készüléket, az most egy igen nagy méretű dollárhalmon ücsörög. Prótip ilyenkor 100 dolláros, azt nagyon kevés fején fogadják el. Hát, mekkora mekkora halam ez dollárban vajon, így méterben gondoltam a választ? Hát, ne számoljuk most ki, de szerintem azért az nem fér elétre egy Hát az a kérdés, hogy a szalmazsákba jut emellé, a szalma. Nem, de szerintem nem is kell, csak mondjuk ennyit dollár, ez azért kemény. Tehát párnának nem használnám. Ha tájban nem tör, akkor vannak más hát, Viszont valaki berakta azt a hírt ide, hogy a Google megfolytja a Wikipédiát. Igen, az én voltam. És miért tetted ezt? Azért tettem ezt, mert hogy komoly számadatok mutatják egyrészt, meg, meg mindenféle egyéb történet is, hogy, hogy valóban az a helyzet, hogy a, hogy a Google-ak jeleint úgymond önzetlenül támogatta pénzzel a Wikipedia-t évről évre, az egy idő után elkezdte önző módon támogatni azt, és egyrészt elcsábította a Wikipédiának a szemantikus webszakértőjét, és aztán az ő segítségével elkezdte a saját szemantikus webjét felépíteni. Az a célja, hogy amikor beírjuk a Google-ba a keresett kifejezést, akkor arra ő is egy ilyen lexikoncikszerű választ tudjon adni. Ezt már most is ismerjük, hogyha személyneveket írunk be a Google-ba, akkor többnyire arra kapunk valamiféle fényképpel, biográfikus alapadatokkal meg definícióval fűszerezett kis kártyát. És hogy állítólag ez úgy van, vagy azért van, mert hogy a Google pár éve már direktben tudja szkennelni a Wikipédiát, hogy tudja importálni a tudást a Wikipédiáról, és a Wikipédiának az olvasottsága tavaly először csökkent, vagy hát a látogató száma az csökkent, holott korábban sok-sok éve át mindig nőtt. Ugyanakkor meg a Google kereső felvette a találti listájába, vagy a, vagy a szolgáltatásai közé mondjuk inkább így ezt a szerű választ. Ami amúgy tök célszerű, mármint a kivételesen olyan dolog, és védenéki kényszerűek a Google-t, ami kényelmesebbé teszi az internet használatát. Azért a Google az többnyire olyasmiket csinál, amikben valahol ez a fajta mód benne van, vagy megtalálható. Hát beszélünk éppen. Mm, és ez a legkényelmesebb kommunikációs forma, ami videóval működik. Szerintem semmivel nem jobb nála sem a Skype, sem a Viber, sem a többiek. Ö, igen, de mindeket hosszasan tudnánk szídni. Hát ez igaz, de azért az a... az, az a... So, a káda, ...intenció, hogy fel. kényelmesebb legyen az internet, az benne van a Hangáhozban. ban is. So, fel egytől eltérülően dolgot, amit nem tudnánk hosszasan szídni. Na, ez a másik, igen. A, finok. Illetve én most láttam egy két filmetemben a színésznők. színésznőket. színésznőket sem tudnánk szídni. Na, de hogy, hogy igazán azért tettem ezt be, mert hogy egyre több olyan hírrel szembesülünk, ami a, a Google gonosságát hivatott illusztrálni, és azon gondolkodtam el, hogy, hogy az ilyen nagy szervezetek, vagy az ilyen nagy profitorientált eh, cégek akármennyire is eh, jót akarnak csinálni, valahogy szükségszerűen a, a gonosz irányba kell menjenek, hiszen, hiszen a céljaik azok eh, gonoszak. Hát nem gonoszak egyáltalán, hanem ilyen, ilyeneket okoznak. Tehát, hogy például a Google mit akar tökéletesíteni a keresőjét, mert abból van a pénz, és azt akarja, hogy aki máshova megy, például a Wikipédiára, az inkább hozzájöjjön. És ez nem gonoszság, még nem egy olyan mérlegelés, hogy na de akkor szegény Wikipédiának fájni fog neki ez a kötelessége, olyan, mint egy cápa, akinek úszni kell, hogy ne fulladjon meg, neki növekednie kell, hogy ne fulladjon meg, és ami útba esik, azt letarolja. Hamarosan belecsúszunk a kapitalizmus kritikába, én pedig otthon vettem a G20 tüntetős államat. Úgyhogy én azt javaslom, menjünk tovább egy témával, mert hogy az idő. Igen, a még mind. annyi kő van. Ebben, ebben a google pedig van egy sörözés, amit meg kéne beszélnünk, hogy sörözünk -e egyszer valamikor. Mármint a kedves hallgatókkal egyetemben. Igen, igen, igen, igen. Mindenképpen búlta, úgy jött ki, hogy igény mutatkozna rá. Hát, Mindenképpen sört, sört és hallgatót én is szívesen látnék. Nem is léteznek. De hogy hát, nem? Jó, akkor vannak. ne a szimacsarnokba menjünk először. Jó, viszont kérdessünk meg valamit a posztban. Kedves hallgatókézt hallja a posztban, keressen egy dátumot a következő egy-két hétre nézvést, hogy Igen, hát úgy ért, hogy a metiheteor.hu nevű weboldalának a legfrissebb bejegyzésén, amit majd most lehet elolvasni, ott fog szerepelni a sörözés helye és időpontja, de nem levélábozítőpontja. Van egy olyan Google-ös fejlesztés a héten, amire tényleg semmi rosszat nem tudok mondani, kicsit sci mondjuk, de hát istenként, majd egyszer megcsinálják. Ez pedig a vércúvai, illetve könny cukorszint mérő kontaktlencse, ami arra lesz jó, hogy olyan méréseket futtat le nagyon gyakran, ezt a másodpercenként egyet írtak, hogy az, a, az ami ki lehet bőle hozni. Amely adatokat máshogy úgy lehetne megtudni, az ember újját szurkálja, ö, és vérmintát vesz, és ez az, amivel a cukorbetegek együtt élnek, annál ez csak kényelmesebb tud lenni. Igen, de és akkor hogy csinálja, hogy, hogy kivetít nekem valamiféle üzenetet a, a pupillámba, hogyha baj van, vagy inkább a szememre írja ki, és a velem szemben álló ember tudja leolvasni azt a szeméről, hogy... Csoki, csoki, csoki. Emlékszel a régi fénymérőkre a, a kamerákban? Volt egy piros led, meg egy zöld, és a középen állt a kettő között a mutató, akkor az jó, hát körülbelül ennyit fog majd tudni, ha minden igaz. Aha. Meg azt mondták, hogy oda a szemedbe, ahol nem látsz és nem is zavar, oda még befér egy wi csip, és ez egyenlő, még egy kicsit nagyobb és kicsit több a el hozzá, mint hogy létre lehessen és majd 5-10 év múlva lesz ez poén. De mindesetre gondolom, majd okostelefonra, okos karórára, okos hűtőre, okos ágyra vagy fókeffére tudja kisugározni az adatokat. Hmm. Egyelőre a protófázisban tartanak, ahol az a kérdés, és úgy tűnik, hogy erre a kérdés az igen a válasz, hogy ki lehet-e nyerni könyvből olyan és olyan pontos a vércukorszintről, vagy a cukorszintről, ami alapján ez a cucc figyelmeztetőd arra, hogy most csak a kéne nyomni egy csokit, vagy, vagy pont, hogy nem. Ez szuper! Ez egy tényleg nagyon értelmes fejlesztésnek tűnik. Úgyhogy akkor nem tudom, szívesünk döntetlent a Google lehet iténykedésében, vagy azért azt mondjuk, hogy a, a Wikipédia lemészárlása, vagy tervezett lemészárlása, és a Nest kivásárlása az több, több gonoszság, mint a cukorbeteg megalkotása. Hát Meg megalkotása. Várjuk el azt, hogy definiálj végre a Don't Be Evil-ből az evil szónak a jelentését. De, a nem lenne rossz. Tel teljesen korrekt, szájberpunk izé, bocuként dolgozik a Google. Igen? De nem tűnik annyira gonosznak, mint a Gibson könyveknek ezek a nagyvállalatai. Ott se sose explicit gonosz, hanem, hanem simán az élet minden, minden szempontját uralja. Hát igen, ez azért hogy nagyjából jellemző a google és az igaz. Csak jobb a dizájnja, vagy legalábbis napra, napra készebb a dizájnja, mint egy átlagos cyberpunk gonosz cégnek. Akinek viszont nem jobb a dizájnja, mint egy cégnek, viszont, viszont az emberek megfigyeléséről, az, és akkor átlépjünk, az ezt nem gondoltuk volna. Rabotban az Barack Obama, akinek nem tudom, olvastátok-e a a tech-körökben nagyon nagy VR-t felvert pénteki beszédét, amiben reagált a Snowden-féle kiszivárgatásokra, nagyjából letagadva mindent, ami kiszivárgott eddig, mondott olyanokat, hogy hát soha nem szekték meg itt ezek az nsz gyerekek a szabályokat, sőt, és tulajdonképpen nagyon kevés dolgot ígért. Az egyik az, hogy, hogy nem három lépés távolságig fogják gyűjteni a metaadatokat csak kettőig. Ö, abban ami mindig benne vagyok. Kihez? Meg nem nevezendő ö, ismerősünkhöz, aki egészen biztosan le van hallgatva. Ja, persze. Nézd, Jakob applebaum egyszer leveleztem egy cíkhez, tehát mindenképpen meg vagyok figyelve. Szerbusztok. Mindegy is. A másik pedig, ami nagyon izgalmas, amiatt lehet felháborodni, hogy semmi olyat nem mondott Obama, amitől az amerikai tech cég, akik akik nem nagyon örülnek annak, hogy itt kitelegetődött a szennyes, akár benne voltak, akár csak feltörték őket. Tehát semmiért nem mondta, hogy megnyugtatná őket, és ami azt mondaná, hogy hát itt azért rend van srácok, csak most így megcsúsztak az ügynökök. És a harmadik, amiről nem beszélt, az, a, az amerikán kívül élőkről, ami oki, okay, hogy a teneszi mandátuma, de ettől még nem egy oké okay dolog. Művelti terület, a Gáspár. Viszont Merket nem fogják becsület szóra lehallgatni, mert a rájöttek, hogy ez mégiscsak gáz. Még mert már úgyis tudnak él... mindent, újakat hát már nem nagyon mond. Ez, ez a legjobb szóra, hogy terület. Hát, és akkor ezzel nem szerzett újabb híveket magának Obama a szilícium völgyben? Nem nagyon. A, a Verge az nem összesítette végül. Volt egy ilyen hosszú kiértékelő lapjuk, hogy, hogy mit vártak, milyen a szerettek volna. De elég sok volt a, a, a CD meg az F uh, jelzőtés, ugye ez az 1-es, 2-es, 3 szintű amerikai jegyek. Az EFF, akitől meg nem vártunk túlzottan jó osztályzatokat, ők pedig 10 adtak egy fél pontot a obamai ígéretekre, és még a regiszternek olvastam az értékelését, hát az sem volt elragadtatva teljesen a mondottaktól. Mm -hmm. És egy nagyon izgalmas, egy nagyon jó mondat volt az összes reakció közül, amit igazán szívből lehet nevetni. Hogy Obama tett egy olyan félpontos megjegyzést, hogy a Snowden ügyről nem, nem szeretne beszélni, meg hogy ő nem érzi azt, hogy ez jó, jó dolog volt. Ezt értem, hogy miért mondja. És valaki azt, azt fűzte hozzá, hogy azért lássuk, hogy a Snowden nem küldött volna dokumentumokat újságíróknak, akkor az amerikai elnök pénteken nem beszélt volna erről az ügyről, meg a biztonságra, meg a úgy általában. Nagyon igaz. Ma, ma. Úgy eddig vagyunk obomával. Igen, igen. Hát ő lehet, hogy azt mondta, hogy egyszerűen csak erre volt egy ilyen igény. Egy ilyen, hogy úgy mondjam, egy népszerű igény, hogy leharassák az embereket a terrorizmus megfékezés érdekében. Amerika felé jókat kommunikáltat, hogy lehet, hogy... A most volt de annyira régen, tehát nem nagyon kemény kampányolni a... Hát annál inkább sem, ez a második ciklusa, úgyhogy őt már semmiképpen nem választhatják meg. És valószínűleg a Hillary Clinton... Lesz a következő elnök jelölt, legalábbis demokrata oldalon. És ezt most nagyon kis valószínűséggel mondtam, hiszen honnan tudhatnánk most azt, hogy ki lesz akkor majd a jelölt. Volt, volt egy ilyen, az, ez egyik olyan eset, amikor az NSZ az, az, az, szabály szerint járt el, amikor 14 hónapig haladtak le egy délkelet e, ázsai ázsiai szemét, amikor is kiderült, hogy hoppá neki van állampolgársága, és akkor visszamenőleg töröltek mindent. Igen, ja. mondjuk egyébként olyan adatokat nem hoztak fel, hogy nem kerültek elő ismét, hogy hány darab mint fékeztek meg ezekkel. Anak annyira ülök, hogy, hogy most nem, nem próbálták ezt ímenteni. Ö, illetve talán schleyer volt az a, a megérzése, de ebben, erre sem köszönöm, és nincsenek linkeim kézzel. Hogy, hogy a 911 után hozott intézkedésében az a nagyon jó, hogy utána kettő teljesen törcse, a törcsecsen gyerek meg tudta csinálni a robbantást a maratonon, tehát biztos hatékony volt. De rosszul tudottak lenni könnyű egyébként, ezért is teszem. Jó, meséljünk kicsikről inkább. De próbáljuk jó. megváltani se, se a kapitalizmust, se a az amerikai kormányt. Jó, az EF aktivista, én takarékra teszem. Új operációs rendszerre jelentett be laptopokat a HP viszont. Ez a következő hírünk Mi az új Így operációs van. rendszer? A Windows 7. Így van, és arra a népszerű igényre hivatkoztak, amire valószínűleg Obama is a lehallgatás ügy ügyekben. Az ja, HP azt mondta, hogy hát akkor igény mutatkozott rá, hogy akkor ők inkább mégiscsak kijönnének neven Windows 7-es Ja Most esetleg ebben az a hír, hogy 8-nál tart a Windows már. Á, így, igen. Igen, Isten hozott a másik oldalon. Mióta hoználsz apple hogy nem is tudod a Windows számokat? Mielőtt nekem volt az öt linux használtam, szóval fel vagyok mentve. Ez ilyen orvosigazolást igazolás, orvosi az. Jó, ez ügyes. A Windows egész pontosan a 8.1-nél tart rá, mert a 8.0-ához képest azóta már kénytelenek voltak visszahozni tulajdonképpen a start és ezt a 8.1 hozta el a csalódott Windows felhasználóknak, akik startmenő ün nélkül egyszerűen nem tudnak gépelni a Word-ben. A következő laknak kereső lesz. Én is Nos azt hiszem. És hát állítólag a 9-es Windows, ami 2015 tavaszán fog megjelenni, és már lehet róla ezt-azt tudni, az minden jel szerint visszahozza a Start et és eltekint a Metro user interface használatától pedig mi hogy szeretjük, de úgy tűnik, hogy a piac se kajálta be. Már szerintem egy kicsit korán döntött a Microsoft úgy, hogy, hogy lemond a Windows 8-ban erőltetett újításokról. Valahogy meg kell ragadni azt az üzleti szektort, aki, aki egészen sok gépe áll Windows-os Ó, figyeltem az átkötést. Volt. Vagy ez nem átkötés volt? Nem, nem, nem, de akkor volt, uh, hogy mit kötöttem át. Legalább profibnak tűnünk. Van egy ilyen hír, hogy ezek szerint nem ragthatok be az adásnaplóban, hogy most, hogy le fog járni az xp ek de most már tényleg, de most már végleg a támogatása. Az amerikai ATM-eknek, a banka, bankautomatáknak a 95%-a XP-t futtat, és ezek mostantól nem lesznek szupportálva egyáltalán, és ez egy kicsit para. Ja, igen, igen, holnap emiatt kell hívnom a OTP sajtóst, ezt meg akarom írni, és csak előttek elnek hazai számok. Az pedig a másik persze, hogy az atm az úgy néz ki, hogy van a belsőben egy Windows XP-s box, ami egy el csatlakozik az ATM hardware ami vagy plug-and-play, vagy nem, de ez szinte mindegy is, az máskor volt fő funkció. upn és, és minden más ott történik bent ebben a boxban, és ezek nagyon el vannak egymást azért különítve. Annál is inkább, mert voltak nagyon kínos hetek, mondjuk 2000 közepén, amikor az XP-re feljutó direkt bankautomata ellen tervezett vírus. Az meghívta a bankautomat, a gép apját, és ott dekódolhatott mindenféle elkapott, villanyt, rögzített hülyeségeket, és ott mindenki érezte egy picit. Ez egy, talán kényelmetlen. Uh -huh. Oké, okay. akkor egy olyan témáról fogunk ezután beszélni, amit, amit nagyon szeretünk, de legalábbis a nagyon szereti, az biztos. Ez egy ilyen kovászos hír, ezt már egy pár, pár adást napló óta lökjük tovább, de most már nem hagyom. Ez a wired volt még 2013-ban. Emlékeztek 2013-ra? Történtek ja, dolgok. Egy jó jó volt az internet, úgy emlékszem. Én nekem is emlékszem. Akkor jelent meg a wired egy ilyen apró cikkecske arról, hogy tudjátok, hogy most az Apple épít egy hatalmas nagy ilyen űrhajó, anyahajó formájú bázist, Kupertinóban, Hatalmas nagy zöld terület, a közepén egy hatalmas nagy gyűrű, teljesen úgy néz ki, mint hogyha valami scifi lenne. Az az egyetlen probléma, hogy mostanában már az emberek nem igazán szeretnének kiköltözni oda a suburbbe e, dolgozni az Apple-nél. Ha megnézitek mostanában a Silicium a cégeket, akkor azok iszkolnak ki a Silicium be, be a városba, San francisco és akkor emiatt van egy hatalmas nagy feszültség San Franciscóban, ahol sokkal több mérnök van, meg, meg sokkal több informatikai cég van, mint amennyi lakhely egyszerűen, és ez iszonyatosan felveri az árakat. Hát azt mondom, hogy konkrétan még csak szarral nem dobálták meg a google a buszát, ami Mountain View-ba szállítja a programot. Nem, a de már biztonsági emberek ö, vannak a Google buszokon, és Google is kint van a Mountain View-ban, és oda magán a busz hálózat viszi ki a dolgozókat, ugyanis az Apple is magán busz hálózat viszi ki a vállalkozókat, ugyanis a a, dolgozókat, ugyanis a, ez, a, ez az, lehet Y-generációzni, ugye? Y-generációzunk akkor. Hát, szóval az Y-generációs fejlesztő az nem szeretne kiköltözni az, az unalmas be, hanem inkább az izgalmas városba akar költözni, és éppen ezért van egy ilyen aprócska, vízharangocska, hogy most, hogy az elpőd épít egy giga épületet, ezt nem igazán fogja tudni megtölteni környékbeli fejlesztőkkel, és ilyen remek hybrises sztori lehet ebből még, csak figyeljünk oda rá. Én két és fél délután töltöttem el összesen San Franciscoban, amikor volt időm mászkálni. Innentől kezdve a véleményem, mint olyan értelmetlen, de azért elmondom. És úgy emlékszem arra az egész környékre, hogy nem, nem a gyalogos közlekedés, ami nem a nem a közösségi közlekedés, építették fel. Hogy nem sehová eljutni nem lehet, hogyha nincsen autodögöjel meg, típusú amerikai város. Hát maga a város az még inkább, de hogyha kimész, kimész a, a, a völgybe, akkor, akkor már lehetetlen. Ott, ahol voltam, onnan a szomszéd Fry's-bá jutni taxival volt 20 perc, ami a legközelebb elektronikus üzlet volt. Jó, de azért mégiscsak a fries, tehát az egy nagy bold. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. És lett is volna két átszállása vonat amúgy a vonat megálló amúgy öt perc taxival. Na Mindegy. Tehát, hogy izgalmas problémákat fog ez urbanisztikailag generálni ott az egészen biztos. Addig a San Francisco fel nem kellnek, és nem gyilkolják a teljes mert Van egy ilyen trütz a, a ez félig meddig Citation needed. Hogy azért, azért ennyire lehetetlen a San Franciscói helyzet. Tehát egyrészt az, hogy San Francisco az három oldalról vízzel van körülvéve, másrészt. Volt 1906-ban egy hatalmas nagy földrengésük, ami miatt annyira beparáztak, hogy a város legtöbb részén ilyen Budapest magasságon van, van megszabva, hogy maximum olyan magas házakat lehet építeni, és ez egy kicsit bekorlátozza a lehetőségeket. Úgy maradt? És ez úgy maradt. Hát mert ki tudja, amikor jön a következő földrengés. Ez egy picit kínos így. Viszont én ki tudja, ki tudja mi típusú kérdésem van, de ez már a magyar innováció rovatunkban. nem is átneveztem innováció rovatra, bocsánat. Szódavíz porlasztóban rovat? Az hogy jött? Az a magyar innováció még ugye a két legfontosabb találmányunk, hogy az otombomba nem számít. Jaj, a kockát kihajtad akkor meg a C-vitamint. Rubikockás szódavíz. Jó, jó, jó. Nem menjünk ebbe bele. A... Facebookon láttam köröket tenni, és az Usbán Playerem volt megírva vagy hazai fejlesztésű miringástáska, ami egyrészt tök izgalmas, és táskatervezőket nagyon szeretem, mert a táska az egy izgalmas dolog, minden nap van az embernél, lehet pakolni és a többsége unalmas, és emiatt, hogy valaki egy jót hoz ki, akkor az, az óriási nagy dolog. És nagyon úgy tűnik, hogy most nem sikerült jót kihozni, mert a 30 ezer dolláros célból egyébként 2072 darab dollárt gyűjtött össze. Viszont azt ígéri ez a bag nevű magyar fejlesztés, ez öt dologra jó. Egyrészt táska, mert ezt a kettőt összecsavarozol, akkor, ke akkor nagyobb táska. Azért mindig egy gyerek. Gyerekhordozó, poncsó, kertipléd, és, és még valami nem talál, amit hirtelen igen, poncsó, scrollozok lefelé, gyermekhordozó és nagy táska, ennyi. Tehát jó négy és fél funkciónak szerintem el lehet könyvelni. És az az óriási kérdés, és szeretném, hogy erre válaszolnátok, hogy amikor az ember a táskáját, amiben ott van notebookja, fényképező gépe, tiktak, rúzs, akármi, azt átalakítja a mert esik az eső, akkor hová rakja a többi tucot? Hát nyilván a táskájában van egy másik táska, amiben át tudja rakni ezeket a dolgokat. Amit, hogyha összecsavarod az elsővel, akkor viszont egy nagy társka lesz. Aha! Látod, ki van ezt találva? Csak te keresed a kákán is a csomót. Nem tudom hová tenni. Annyira akartam szeretni, egy fél óraig néztem a képeket nagy széles mosolyal és Steve Billy jó indulattal, de nem. Pedig kellemesen élénk színe van, az, az neked mindig tetszik. Igen, és Orkánból, mint a gyermekkori kabátjaim, amiket a csehszlovák népköztárságban szereztünk be. Orkán, az micsoda? <tos> <gül> elvesztettük Gáspárzadás hátra lévő részére. Bocsánat, oh. nekem most egy ilyen textiles korszakon van, úgy látszik. De, de hoztam, hoztam nadrágokat erre, erre az részre is, hogyha eljutunk addig. Nekem egy, egy fontos dolgom van, amit, amit hetent, vagy hetek óta el akarok mondani, és ezzel tényleg átváltatunk a, a hipster. A hipster adás vége, elfáradás de rovatban. Ez pedig az a gyermekkocsi, ami egy longboard, aminek nem tudom mi a magyar neve, tehát hosszú, Longboard mindezke. a neve? Nem. Csak valami lehetes neve. De nem akarok puristálni, de longboard még nekem is egy kicsit túlzás. <gül> Na mindegy, egy longboard elejére van szerelve, ilyen módon az anyuka a gyermekével együtt gördeszkázza, mehet le a, a szimpla piacba hogy medve vagy májart. Hmm. Ezt tesztelik, meg erre így valószínűleg igény van, meg vagy legalábbis el lehet adni. És valahol milyen csodálatos. De, de csak egy egészen kicsit csodálatos, nem gondoljátok? Egy egészen mérsékelt mennyiséget. Igen, mert ezért ez a longboard stroller, ez egy, lényegében egy nagy hülyeségnek hangzik. Te Az, de végig a... van mérnökösködve a, a, a, a lábfékkel, meg mindennel együtt. Igen, nagyon pont ez van bennem, A mérnökök nagyon jól kitaláltak valamit, pedig ha megkérdezték volna a marketingeseket, akkor azok megmondták volna, hogy ezt nem kell kitalálni, mert ez nem kell. fordultak vele tesztet a YouTube-ra? Hát uh -huh. lehet, hogy működött. Nézd, itt a fotókon boldog anyukák gördeszkáznak egyébként boldog gyermekeikkel. Szerintem csak a rossz indulat beszél belőletek erre. Erre igény lesz. Holnap mindenki ezt csinálja. Csak ezért szülnek gyereket. Hmm. Na jó, nem tényleg falság. Viszont tablethűtő, Az mi? Az mi? Azt nem az a hűtő, amit a tabletre teszel. Hát nem bizony. Egyáltalán nem erről van szó de azért még egy kicsit gondolkozhatok, hogy találgathatok szerintem. Nem, nekem továbbra is a fakja internet van a fejemben. És ettől nekem... hát nagyon nehezen szakadok el. Akkor Én nem, nem a... találtátok a... el közben. Ez kérlek titeket egy aktív hűtőberendezés, amit annak a jegyében fejlesztettek ki, hogy az eszközök egyre vékonyabbak lesznek, és ezekben már a hagyományos propelleres megoldás az egyszerűen túl vastag, meg túl mechanikus. Ez egy olyan hűtő, azt képzeljétek el, ami folyamatos, nem folyamatos, hanem impulszuszörű légáramlatot képes létrehozni, de ezt úgy csinálja, hogy nincsen benne mozgó alkatrész, hanem valahogy a szívó részen váltakozó áramtól, van, a elektromos jelenség hatására összehúzódik, meg kitágul a, ez a rés, és ez a, ez a kibetágulás, ilyen, ilyen köpködős, puffogtatós hangot eredményez, vagy hát nem hangot, hanem légáramlatot. De, és így módon csinál egy ilyen folyamatos eh, léghűtést gyakorlatilag bárminek, mindez alig vastagabb, mint egy hitelkártya. Tehát a jövő kütyügyek... Igen, ja, és szóval so, sokkal halkabb, igen. Csak mint egy hitelkártya? Szóval. Nem, mint egy propeller ütő, de érdekes, érdekes felvetés. Nem sok hálmúr hitelkártyán kártya. van. De amúgy van benne egy, egy, egy téma, azért gondolod, hogy egy ez járna valamilyen kis loyalty is, hogyha bedugod a számítógépedbe, rak rá három új slágért, stb. stb. Ott a biznisz. Igen, tényleg. Háromdalabos hangkártya. Hmm. Na mindegy, e, szerintem nézzétek meg a linket, igen, és nagyon tetszetős kis elképzelés, nekem nagyon tetszik. Általában mindig tetszik, amikor mozgó alkatrész nélkül tudnak megvostni, valami, olyasmit, ami a fényben, úgy él, mint csak mechanikailag előállítható jelenség. Nézzük már a propeller nélküli. Izé is eldobtam az anyamat, pedig abban van mozgó alkatrész a belsejében. Igen. Úgy és klónozták le kínaiak, természetesen. A propeller maga is egy meglepő találmány. Ki a fene, tudja, hogy, hogy működik. Nem fogjuk ezt megmenteni, vagy meg megfejteni most már, hanem szerintem utolsónak mondja a miért amiért esküdött az elején, hogy ezt mindenképpen akarom mondani, hogy a aztán köszönjünk el. Igen, lesznek nadrágok, azt, azt nem szabad kihagyni. Hoztam, nekem, most kiúztam egy negatív hírt, és lesz helyette pozitív lelkesedés. Mert az mindig érdekesebb, vagy nem mindig, de most ebben az esetben talán érdekesebb. Megírod, értjük? Találtam nadragot, megírom, igen. Üzleti modellek rovat. Van egy, egyrészt egy Beta Brand nevű oldal, másrészt van egy weargustin.com, ami a Gustin kézműves farmernek a, az oldala. Mind a kettőben az a közös, hogy, hogy az, az üzleti modell, ez egy ilyen post-Kickstarter dolog annyi az egész, hogy, hogy van, van egy, valami termék, amit le akarnak gyártani, viszont ezeknek a gyártása az egy ilyen tömeges dolog, amihez össze kell állni egy ilyen minimum ember, ember számnak, hogy, hogy megérje. És nem érdemes erre már a kickstarter használni, mert ez egy bejárt a modell, tehát tudják, hogy, hogy működik, megvan a gyár, csak egyszerűen nem tudják, hogy érdemes elkezdeni csinálni mondjuk egy, egy nem tudom, Uh, valamilyen... Diszkogömmintás nadrágot. mintás, nadrágot, mintás nadrágot, mintás nadrágot, csak akkor éri meg, hogyha 50 embernek egyszerre csinálnak a mintás nadrágot, hogy felrakják a beta brandra, ahol egyébként most nem ne a diszkogömm nadrágos uh, mintás nadrágot mondjuk, hanem a, az űrhajós mintás uh, a Puffy Jacket, ami egy annyira cuki dolog, és 265 dollárt kérnek érte. Van a mintás kifordíthatós zakó is. Szerintem remek, és... Csak még mindig nem tudjuk az üzleti modell. Az az üzleti modell, hogy csinálunk nektek menő dolgokat, ha van elég ember. Ha előfinanszírozzátok, tehát igazán úgy működik a dolog, hogy kitesszük a terveket a netre, és amelyiket elég sok ember mondjuk itt támogatja meg, de inkább úgy mondanám, hogy elővásárlást, vagy előrendelést elég sokan hajtanak végre, és így megjön a költsége adott darabnak vagy egyéb dolognak a legyártása, akkor neki állnak legyártani. Igen, azért érdekes a, a Gustin, ami egy tényleg egy uh, selvage. most nem fogom tudni sajnos, mert lévén, lévén a, a, angolul írt oldalakat szoktam ilyen kategóriában olvasni, ha tudtok magyarokat szóljatok, ezért, ezért nem tudom ennek a fajta farmer textilnek a nevét. Ez, ez, ha jól értem, akkor két fajtája van a farmernek, van az, amit egyszerűen megveszel a boltban, és az, az viszonylag gyorsan, viszonylag nagy hivatűréssel, de nem, nem túl strapabíró lesz az eredménye, készül. És van egy másik eljárás, ami, ami Amerikában nagyon kiment a divatból, és aztán a japánok élesztették újra, ami sokkal nagyobb ráfordítással, sokkal nagyobb e, hiba arányjal e, dolgozik, de cserébe az eredménye sokkal tartósabb lesz. Szóval ilyen formereket csinálnak San Franciscóban. Állon alul, tehát nagyjából fele annyi, mint hogyha márkaboltban vennéd. És itt is azt csinálják, hogy összeállnak nem tudom, egy, ö, egy adagra, legyertják azt az egy adagot, de tehát teljesen ismert, hogy milyen szabással mindig csak az anyagot változtatják. És amikor, amikor készen van, akkor ennyi volt. Tehát ez az on demand divatipar. Szerintem nagyon futurisztikus, nagyon, nagyon gibzoni. Hát a gibson egy nagyon szűk értelmében, abban, ahol a középosztály még létezik, és van pénze. Az új gibson gondoltam akkor. Tudod, hogy íz... a Sterling jövőképre vagyok feliratkozva, ahol nem létezik, viszont rendkívül jól érzi magát Facebookon. Igen, nekem, igen, igen. Nekem kicsit nehéz elképzelni azt, hogy vásárolok egy nadrágot, és három vagy hat hónap múlva megérkezik, és már fel is vehetem. Itt, itt nem három-hat hónapos átfutásra gondolj, itt ez gyakorlatilag az, hogy most rendelsz egy nadrágot, és márciusban megjön. Erről beszélünk, nadrágmásár, és egy borzasztó élmény, hogy ezt kihúzzák nekem két hónapra, azért ölni tudok. De itt gyakorlatilag minden, minden részét ismered. Tudod, hogy milyen szabása lesz? De hát az Tudod, idő, hogy... nem, hát érted, csak úgy döntöz, hogy na jó, most már tényleg ez tarthatatlan, ezt a nadrágot többé, nem, ha nem vehetem föl, kell egy másik. És akkor ehhez képest két hónap múlva megérkezik a másik, ha aznap választottam. Azért a az sok idő ahhoz, hogy az ember kivágja egy ruhadarab esetében, ha csak nem egy olyan kézműves farmerről van szó, ami tényleg egy, egy okos farmer, mondjuk minimum. Kétségkívül arclán kompatibilis. Én azt a gondolkozom, hogy kipróbálom egyébként. Nem lep meg, tudod? Engem sem. Most És már. ezt dicsértek, szálltam. És még a szemvegenből nem is beszéltünk. Hát akkor Énként valamikor a tavaszi, el. egyik Énként tavaszi beszámolunk arról, hogy megérkezett a -nek az egyedi szabású, okos, okos pantallója. És hogyha igen, akkor majd elmondja, hogy milyen érzés benne lemenni sörér az éjjel-nappalba. Menjünk mi is jó éjszeket! Nagyon nyugodalmas jó éjszeket! Sziasztok! Szervusztok!